Це просто гроші, Майкл. А я не могла спокійно спостерігати, як ти змушуєш себе працювати в ескорті. Якби ти сам хотів цим займатися ця одне, але проти волі, стала похитала головою. Я хотіла дати тобі вибір. До того ж ми тепер допомагаємо цілком родинам. Це хороша справа. Ми? Майкл нахилився і знов поцілував її у щічку й кутик губ. Це все ти, гроші ж не мої? Він знову поцілував її.